כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נס הרים תראו, וכתקוע שופר תשמעו. כי כה אמר אדוני אלי, אשקותה ואביטה במכוני, כחום צח עלי אור, כאב טל בחום קציר. כי לפני קציר כתום פרח, ובוסר גומל יהיה ניצה, וחרת הזלזלים במזמרות,